З двору забраного. Спокуса пожирає кволі душі, як незримий огонь, довівши до півбожевільного самозасліплення. Прилютувала близькістю пшениці, зв'язала руки, ноги, думки, очі і позбавила твердої волі шукати іншого рятунку. Мерехкливі очима притягуються до хліба. Як сноходи до місяця, або нічні метелики до полум'я притягуються і поволі згоряють в недужому жеврінні свого серця. Катранника борола, мов, навіяння, ця біда. Він теж приточився очима до пірамід. Без марева, в денному вигляді хліб. Ось, близько, постій отак півдня, і пропав. Недуга душевна скувавши до да мучить, як з ланцюгів Виривається він з того замрочення. Недалеко від цірчано-жовтих дверей райвиконкомівського будинку в западенні мертва людина лежить. Обличчя не видно, бо дощова вода набравшись високо закрила. Проходить чоловік, поплямлений і небритий, маючи в руці поломану пилку на заліжу. Сам собі говорить він, але так, що сторонньому чути. Умерла жінка, Другий день лежить, і вони нічого. Затупотіли в бранні в родівах совані шкірянки службовці на виході з дверей. Тоді враз катранник і стрічний поспішили нарізно. Оглянувшись на групу прибудинку, селянин подумав, прибиратимуть мертву, того й вийшли гуртом. І родові душі, а такі ж люди. Одна група постояла на східцях, подиміла папіросками, і хоч би хто зиркнув на покійницю, що лежала перед ними. Зійшли на низ і огидливо обминули труп, коли якого світлі брижі біжать на воді. Обминули так, ніби то дровина, що перешкоджає державній справі. Катранник, побачивши, як частина службовців повернула йому вслід, пришвидшив крок. Треба сходити в містечкові магазини. Скрізь діди, жінки, діти ходять під вікнами. І спиняються перед дверима їсти, просять. Багато померлих, ніхто не прибирає їх. Ось двоповерхова установа, крита ржависто-брунатною бляхою. На першому поверсі відчинилося вікно. Повнощокий чорній. Нагоріживши Френч на плечах, розглядає вулицю і щось жує. Внизу на тротуарі підходить бабуся і простяє руку висохлу, як хмезина. «Дайте хоч крихту, бо вже умру!» Сидасто вибратий слухає в вікні, слухає, жуючи, і ніби втішається від жарібного прохання, а враз із брязкотом зачиняє вікно, чути, як класнула задвижка. На дверях, крізь шкляний прямокутник на бронзових гвинтах, багріла вивіска, з якої катранник довідався, що тут редакція часопису «Ленінський шлях». В сосновій рамі, з дротяною сіткою, вкріпленій на паркан, висів примірник видання. Поблизу валялася половина часопису кимось, покинута чи загублена. Селянин зачепився поглядом за статтю, звідки викричено. Підкуркольники в місті об'їдаються чужим хлібом, не хочуть робити в полі, це саботаж, і далі в такому змісті». Багато і густо. Хотів покласти папір на землю, Бо подосадов. Бач, пекатий, що ковтає в віхні, Розбрехався, коли платять. Він до землі ні за якого чорта Не підійде робити хліб, як ми І наші сім'ї з прадідів. А такий селянин приберіг Часописний друг. Дорозі згодиться. Біля сусіднього домика Відково покрівлею, як і редакція, але одноповерхового, стала підвода, вся обкинута парусиною. Сутулуватий службовець, що мав на кільцюватому волосі кепку з чорної шкіри, метко скочив на цеглу і, щось крикнувши підводчикові, потупатів до дверей. Там потягнув дерев'яний держачок, від якого бігла вгору дзвінкова дротина. Потягнув і зразу ж назад до підводи від киля візник перевалював мішок, зверху сивий від випорошеної крупчатки, ніби млина, Вхопили вдвох і домчали до дверей, що якраз тоді рвучко відчинилося, бо за ними стояв хтось і ждав, кого впускати».